молитви твердив який знав і отче наш і до Богородиці звертався і до святих Миколая Дмитра Великомученика чия церква в їхньому селі була і Панталеймона котрого у них в селі Паликопою прозвали бо ж жнива припадає те свято і грім чисто грімів, а в тих що того дня робили блискавка могла копу запалити і ангелу своєму і заступнику апостолу Якову, брату сина Божого, молився, сам складаючи невміло слова, що благали про заступництво. А раз десь під кінець літа приснилося, наче він не сам везе тачку, а вдвох. За другу ручку якийсь старий з бородою тримається. «Хто ви те?» – питає Яків. «Хіба ти не знаєш?» – каже чоловік, що взявся помагати. «Тож я, Яків, брат Ісуса». «Ісусів брат? А хіба ти не Ісааків син?» «Той Яків до тебе не прийде. Він досі печалиться, що брати продали його улюбленого сина Йосипа до Єгипту. Хіба не читав тобі батько святе письмо?» Але ж той Яків сам пішов до Єгипту, до свого сина. Хіба ні?» «Той Яків надто старий, щоб прийти до тебе! Я тебе захищатиму!» «А як тут опинився? В цим пеклі!» – дивується Яків. «Ти ж мій ангел, то маєш бути невидимим!» «Так треба було!» – відповідає апостол Яків. «Брат мій Ісус послав мене сюди, аби, коли тебе у вогонь кидатимуть, піти в піч замість тебе!» Не треба, ваша святосте, каже Яків. Я до кінця своє вистраждаю. Ти мусиш жити, апостол хмурить брови. Хіба забув, хто тебе вдома чекає? Він відірвався від тачки і полетів. Розчинився у небі. А Яків прокинувся. Лежав і важко дихав. Геть у вас спітнілий, у просякнутому людським потом, немитими тілами, смородом брудної одежі й хворобами бараку. Барак спав, собі, хропів, бурмотів. Час від часу хтось скрикував у вісні. Содом і Гоморра, от вони, содом і гоморра теперішні, подумав яків. А там ніч. Усі ми покарані за гріхи наші, і я покараний. Та все одно жити хочеться, те жити хочеться сиділо в мозку і в грудях. Інколи йому здавалося, що наяву разом з ним везе тачку з рудою апостол Яків, і тоді ставало не так страшно. Може і справді ангел-апостол його порятує? Хоч яким би не був стомленим, увечері мусив відчищати свою поруділу за день від пелюги роботу. Робу – робочий костюм, як називалась одежина. А також обов'язково начистити до блиску ваксою густо пропелючені черевики. Інакше ризикував, як і інші, отримати десять ударів палицею за неохайний вигляд. Такими любителями чистоти були ті, хто вигадав цей та інші табори. Це пекло, де все мусило бути, і раби, і предмети, якими вони користувалися. Чистим, охайним, начищеним до близьку, акуратно складеним перед сном, щоб зранку забруднюватися знов і знов, доки не ставали непотрібними нещасному в'язневі. Дорога От складу з рудою до цеху, де з'яяла паща і тає піч, Поговорювали, що німці оживили цю стародавню домну недавно, коли металу забракло для їхньої армії. Наче з давних-давен із незнати якого мороку змій виліз із страшною огняною пащекою, щоб людей поглинати. А на початку зими сталася подія, котра справила на нього не менше, а то й більше враження, ніж той сон. У бараку жили різні люди – українці, поляки, чехи, серби, словенці – Знайомилися, спілкувалися, вчилися інших мов, інколи чимось мінялися, мав приятелів і яків. Терешка з-під Кам'янця Подільського і Славоя із міста Марибор. Десь там, казав, за рудними горами, за Дунаєм, а далі ще за другими горами, Альпами. Часто розказували славою про свої гірські краї. Яків про свої, лісові. Через півроку вже й добре розумілись між собою. Мав Славой сина. Жінка там теж лишилася груба. Десь уже й доньку мала родити, бо казав Славой, що до липня й доньку хоче. Того ж чоловіка Яків не знав. Тільки зустрічалися на дорозі з тачками. Найчастіше навстріч йшли, як Яків із повною, то він і порожньою, Як він повнісіньку везе, з усієї сили натужаючись, то як і в свою спорожні котить. Був чоловік на вигляд ровесника м'якова, теж десь за тридцять, ну, може, до сорока, високий, худий, виснажений. І якось подумав Яків, стрітивши його на Страдницькій рудній дорозі, коли той спинився і закашлявся надсадно, а тоді захаркав кров'ю, що недовго, Ой, недовго вже йому руду возити. До чоловіка тоді підскочив охоронець. Чоловік злякано сахнувся і став гарячково запевняти, що все в порядку. Зараз хвилю перепочине і поїде далі. Хай пан начальник не гнівається. Говорив польською, тож зрозумів яків поляк. І видно не з простих, судячи з лиця та рук, Обдертих з тонкими пальцями До роботи тяжкої Незвиклих. А того страшного дня Ледяків до цеху Запхався, побачив Той чоловік, Той поляк теж закашлявся.